Lisboara. Bai, zein da? Opa, hain noan, haiz? Haizu, badakizu gurasoi txartela erosteko beratu dinela, bidaiarako? Ha, bai, egia. Ba, nien zinez, Joan, eta mesedez, Joan zaitez, donostiara, eta han bule eroski bidaiaken bulego bat bada, bakizu ez Ba, han mm, bai. Lisboarako arako txartelak erosi, mesedez. Pixka bat azalduko dizu zer egin behar duzun. Bai, hobeto. Mm. Zuk esaiozu bidaia urtarrilaren 5etik irura arte edo izango dela eta hori bai, lehenengoagian galdetu ze kostu daukan eta prezes berdinak eta beiratu, eh? Mm, bale, bai, bai, hori egingo dut. Beno, eta Bilbotik ateratzen den negazkina eskatzen bauzu hobeto. Merkeagoa izaten data. Eta gaina asko ze hobeto jengo da. Gurasoak u eta ezko bueno, gustra hongo dira, eh? Bai, nikuste bai, bai. Eta EAC aukera dauzkaten. Nik bazpa ere galdetu ingo diot. Baina ea beraiek zer esaten diaten? Nik bueno, ikusiko dugu. Ba, orduan joango zara, ezta? Bai, bai, joango naiz. Oso ondo. Eta bihar gurasoekin afari batera joateko asmo daukago Eta, beno, amak esan ditzu ere gombidatuta zaudela, eta Hombre, tortzeko gurekin. Oso ondo. Ba, bai, joango naiz. Bihar esan duzu? Bai, 10etan gelditu gara. Vale, conforme avanzando con ois. Vale, va, va a virarte Orduan. Vale, Agur.